На душі стало легше, ніби звідти витягли тяжкий камінь навідання, який так довго стискав груди. Сонце осушило мокре обличчя, і пустун вітер грався її світлим пухнастим волоссям. Таточку, сказала Варя, підвівшись, будь ласка, пробач, Олю. Вона не знала, що творить. Її засліпив розпач. Я знаю, що ти любив її, і Михайла, і мене. Пробач нас усіх. Варя прислухалась до свого серця і відчула, що батько пробачив усіх своїх дітей. «Спасибі тобі!» – Варя вклонилася. Відходячи від одинокої могили, вона подумала, що треба якнайшвидше встановити два хрести – ліворуч батько, праворуч Васильо. Варя підійшла до криниці, сіла на лавку. По дорозі йшли дві людини. Коли людські постаті наблизились, Варя впізнала у них кобзиря Данила і Василька. Хлопчик зрадію, побачивши рідну тітку, привітався. «Хто із наших залишився?» – запитав він по-дорослому. «Братики, мама дуже погана. Ти розумієш, про що я, – сказала Варя. Гадаю, встигнеш і застати живою». Василько пішов до підводи, а Данила сів поруч. «Ти Чорножукова, так?» – запитав він. «Так, я Варя Чорножукова, молодша донька Павла Серафимовича». «Як він?» «Гадаю, що йому добре на небесах». «Ех, життя!» – сітхнув старий. «Голос у тебе сумний. Заспіваю тобі, може, розважу?» – сказав він, дістаючи бандору. Інструмент довго мовчав, стомився від мовчанки, а пісень нових ой, скільки народ наскладав. Кобзар торкнувся нігтями пальців струн, бандура ожила, ніби прокинула свідового сну, Ослаблим, але впевненим голосом та не озаспівав. Я сьогодні щось дуже сумую, про волю козацьку згадав, і про славу її не забуду, що колись я, мов сокіл, літав, Боронив свою рідну Вкраїну, Не боявся лихих я татар. Тоді слава про мене гріміла і не смів нас щіпати нечар. А тепер все прийшло, все минуло. Чорна хмара кругом облягла, і на гори синам України лиха доля у гості прийшла. Збирають дітей України, засилають в Далекий Сибір, щоб не чули, як плаче країна, і не сміли вертатись звідти. Данило замовк. Разом із ним стихла бандура. «Ідіть до підводи, свернулась до нього Варя. Поїдете з нами до села. Варя підвела очі, подивилася на небо. Здалеку донеслося курликання журавлів. Варя згадала розповідь бабусі про те, що вони починають відлітати на купріяна. Було 13 вересня, купріянів день і раптом вона помітила серед бездонної сині неба шуралений ключ. Великі птахи синювато-сірого кольору здавались майже білими на фоні волошкового неба. Птахи, вишикувавшись ключем, летіли плавно, роблячи помахи крил у певному ритмі. Вони повільно опускали обравлені на кінцях чорним дужі крила і різко піднімали їх угору. Шуравлів в польоті тримали витягнутими ногами і голову з довгим дзьобом. І рапноварі зрозуміла, що красиві птахи своїми дзьобами, як невидимими нитками, зшивають розколоте небо. Вона відчула це серцем і душею, як учила її улянида. І з кожним помахом крил затягуються небесні рани. Вони ще кривавились, бо навіть небо не змогло винести стільки болю, який випав на долю людей. Згорьована земля ще стогнала і приймала тіла невинно згублених людей, діточок Янгулят, але на ній уже колосилися пшеницею поля, засіяні тим, хто залишився. І серце Варі поступово наповнювалось живильною силою, жагою та любов'ю до всього живого. Вона ще не віде, як складеться її подальше життя – бо залишалися податки, хоча й значно менші, але знала, що земля, ніби спокутуючи свою провину перед людьми, віддячила щедрим урожаєм. Варя не знала, що Павло добрався до Сталіну, але його там спіймали і заарештували на шість років. Вона ще не знала, що він повернеться в село за своєю родиною, якої вже не було, але знала, що до села приїхали перші поселенці з Росії і зайняли порожні будинки. Варя не знала, що на одному з пагорбів, що звався Голготою, у збудованій жанцями дерев'яній церкві були поселені 275 жінок-людоїдок і навіть дівчатка десяти років. Серед них була Оля добра, куметна, прозорлива, яка бачила майбутнє, але так і не зрозуміла, що з нею трапилось, хоча прожила ще рік. Але Варя знала, що всі її віщування справдилися. Варя не знала і не могла знати, що Козма Петрович Чербак згинув в соловецькому таборі, при вході в який на залізній брамі красувався напис Залізною рукою заженемо людство до щастя, а у його дружини Марії не витримає серце від допитів у НКВС. Але Варя знала, що Щербака ще довго будуть із вдячністю згадувати ті чиє життя врятували харчі, роздані чоловіком. Варя не знала, що Федора Чорножукова і його дружину Оксану наздоженуть кулі при спробі втечі. Варя не знала, що у смерті Михайла не було вини батька, але знала, досконно дорікатиме собі, що не пригостила бабусю перед смертю варениками. Варя не могла знати, що син Одарки стане льотчиком і все життя намагатиметься знайти, Хоча б якийсь слід матері, але не знайте. Оксана закінчить медичний інститут і отримає направлення у від Проте Варя не пізнає у молодій приємній лікарці доньку сестри Олії. Вона ще не знала, що бачить старого Данила востаннє. У грудні 34-го року він буде у Харкові в оперному театрі серед таких, як він, бандуристів і лірників на з'їзді народних співців Радянської України. Нещасних сліпців під приводом поїздки до Москви повантажать вашелони, але темної ночі вивезуть у лісосмугу на околиці Козачої Лопані, і загін особливого відділу НКВС УСРР розстріляє їх усіх, навіть хлопчиків. Засипли тіла вапном, а освячена бандура Данила згорить, разом із іншими інструментами. Варі не знала, що мене багато років, перш ніж слово «голод», люди зможуть промовляти голос. А коли схаменуться і почнуть рахувати загиблі від голоду в душі, визначити їх точну кількість буде вже неможливо. Колись скажуть, що навесні 33-го року щодоби помирало приблизно 25 тисяч українців. Але Варі знала, що ніколи її пам'ять – не полишить спогад про маленьку сонечку і жіночу чорну косу, яка звисала з воза смерті. Але зараз Варя відчувала серцем, що найстрашніше позаду. Вона взнала ціну життя, яке може бути лише в одній крихітній зернині, тому повік буде бережливо ставитись до кожної хлібної крихти і ніколи не пройде спокійно повзкинутий на землю шматочок хліба. В її змучену душу вливалося щось вщемливе, радісне, до болю бажане та вистраждане. Варі ще не знала, що то таке, але була впевнена. Лише любов допомогла їй пережити усі страхіття. Журавлиний клин сник з обрія. Варі підвелася, забрала білу хустинку, пішла до підводи. І раптом вона побачила, як Андрій відпустив Сашка і хлопчик зробив самостійний перший крок. Ніжки у малюка затримтіли, він злякався, хотів сісти, оглядівся. І, помітивши усміхнену маму, випрямив тоненькі ніжки і пішов. «Мамо, дивись, китя!» Маргаритка несла в руках маленьке кошенятко. «Звідки воно взялось?» – здивовано спитав Андрій. «Це Маша?» – спитала дівчинка. «Ні, це не вона». «Це Маша», – ствердно сказала Маргаритка. «Можна її забрати?» «Можна», – усміхнулася Варя. Андрій підійшов до Варі, подивився на неї з неприхованою любов'ю. «Варю, як ти?» – спитав лагідно. «Так міг говорити лише він». Варя подивилась йому прямо у вічі з ніжною усмішкою. «Чому стоїш?» – сказала вона, підійшовши до Андрія так близько, аж у волосся, яким грався вітерець, Торкнулося його обличчя. «Іди до своєї донечки, візьми її на руки!» І він не вірив тому, що почув, так і стояв, затамувавши подих, поки Варя не повторила. «Так-так, тобі не вчулося. Ходімо додому, Андрійку!» Андрій обняв Варю, пройтись її до себе. Вона так мріяла про цю хвилину, Стільки я припасла теплих слів, але всі вони розчинилися у чулості ніжності, які огорнули її теплом. Василь сховав обличчя в її пішлому волоссі, що пахло ромашками. Варя не бачила його сліз, але відчула, як здригається тіло коханого і від придушеного чоловічого плачу. Листопад 2013 року Кінець озвученої книги. Озвучено 2019 року.